Misiune specială 11. Școala agenților secreți Noua noastră școală e un colegiu cât se poate de cuminte pentru adulți foarte serioși. Nu ne mai sculăm cu noaptea în cap ca la Aincmeri sau la Ringway, ci facem ochi adate la șapte ca niște răsfățați, când ordonanța, personaj echivoc, ne trezește aducându-ne prima ceașcă de ceai. Cultură fizică, ședință de tir, duș și ne instalăm pentru micul dejun împrejurul mesei din sufragerie, alături de alți vreo 12 ofițeri, câțiva englezi, câțiva norvegieni, un olandez și de belgieni, fără să mai vorbim de câteva fete în uniformă, toate cât se poate de seducătoare și de bine crescute. La Aynchmerii, așa numitele Bobby Traps, erau detonatoarele. Aici sunt aceste domnișoare, cel puțin așa umblă zvonul, despre care am să mă conving repede că e adevărat. Din fericire, sunt mai curând cast, îndrăgostit de micuța mea verișoară și îndeajuns de obosit de antrenamentul nostru nemilos. Educatorii noștri nu neglijează niciun detaliu. Fetele astea de familie bună, unele dintre ele cu facultate, foarte cultivate și chiar mai mult decât îndatoritoare, sunt la dispoziția noastră. Asta-i. Supuse disciplinei draconice a unui comandant femelă, mă duc cât se poate de firesc cu gândul la escadronul volant de animatoare de care se înconjurase Caterina de Medicis. Au mașinile lor personale, ne conduc la bal, la pub sau la concert, ne însoțesc la cinema și ne calcă bucuros uniforma dar naivul înfumurat care se crede irezistibil și îndreptățit să treacă de limitele flirtului îngăduit, se pomenește șters dintre cadre, vulnerabil la femei, self-control insuficient, riscă să se culce cu prima prostituată ce iese în cale și să se povestească viața lui. Bun, poate, pentru alt serviciu, dar nu pentru misiunile în Europa ocupată. Până și ordonanța masculină cu înfățișare de pedofil indulgent e o momeală deliberată. Unul dintre colegii noștri belgieni, indiscutabil cu moravuri cât se poate de ortodoxe, a mirosit capcana cu fete și plin de umor, la întoarcerea dintr-o permisie, i-a adus flori ordonanței deșteptătoare. Și ne părăsește în aceeași seară, etichetat drept pe de rast. Judecătorii noștri britanici n-au zău așa niciun strop de simț al umorului. Eu însumi sunt la un pas de catastrofă. Într-o seară, când trebuie să mă duc să dansez cu Phyllis, singura dintre fete la care țin foarte mult, îmi dau seama că niciuna din cămășile mele nu-i călcat. Ies de sub duș, cu un prosop petrecut în jurul șalelor, ca un pani oriental, și pornesc în căutarea unui fier de călcat. Nu găsesc la etajul nostru. Cobor la primul, în cartierul fetelor, fără să-mi treacă prin cap să mă îmbrac, cu prosopul în jurul taliei și cu cămașa pe mâna. Pic, bineînțeles, peste o toantă, pentru care nu pot spune că am o simpatie deosebită. Filis e drăgălașă și blândă, rezervată și un pic tristă. și a pierdut logodnicul, un pilot de vânătoare, cu câteva luni în urmă. Pe deasupra, e și o bună camaradă. Asta, din potrivă, titrată și snobă, pare a-i disprețui cu deosebire pe francezi. Face pe fecioara ofensată și începe să-mi facă morală ca un clergimen în fustă. Realizez în aceeași clipă și situația. Cazul meu, abil prezentat, poate foarte bine să-mi aducă sancționarea. Am să fiu dat afară. Și iată-mă, pradă, uneia din acele mânii pe care niciodată n-am știut să mi le stăpânesc în fața prostiei, a răutății sau nedreptății, iar măgăriței o palmă cu toată puterea. E singura dată în viața mea când am lovit o femeie. Furibund, am dat ca într-un bărbat. Fata își pierde echilibrul, se dă înapoi cu gura larg deschisă, se izbește de perete și cade în fund pe padoaseală. Iată că plânge acum cu lacrimi mari, fără urmă de cochetărie. mi atât de milă încât o în picioare. O consolez, ne pupăm și ne explicăm când de fapt de aici ar fi trebuit să începem. Incidentul e închis, fără urmări. În școala asta, foarte închisă, ni s-au dat cei mai buni profesori la fiecare specialitate. Sunt învățat să cifrez un mesaj, pornind de la o carte apărută. Am ales poeziile lui Valerii în colecția NRF. Le știu pe de rost pe cele mai multe și până și pagina la care se află. Un avantaj sigur în cazul când printr-un ghinion mi-aș pierde cartea cheie. Codificare de codificare, convorbiri de rutină despre tir și explozive, expuneri ale specialiștilor asupra unor cazuri tipice. Minimum de cunoștințe pe care trebuie să le posede un agent secret, ceea ce trebuie să evite cu orice preț, dacă nu vrea ca totul să se soldeze cu un eșec fatal, ceea ce își poate permite să încerce în caz de forță majoră. Niciun fel de romantism în meseria asta care are legile ei intangibile, impuse de bunul simț și confirmate de experiență. Dacă le urmezi întocmai, poate că nu faci isprăvi geniale, dar nu asta ni se cere și oricum ești cel puțin sigur că o să trăiești ceva mai mult. Zilele ne sunt pline până la refuz de ocupații mai puțin brutale, dar la fel de epuizante ca și în stagiile precedente. Cât privește nopțile, ni le petrecem într-un fel ce n-are nimic vrednic a fi pismuit, Învățăm să semnalăm un teren de aterizare, să ghidăm un avion spre balizele clandestine și să-i dăm toate șansele să decoleze din nou în deplină siguranță. Zburăm mult atât ziua cât și noaptea, eu mai cu seamă, deoarece Sticky Murphy și cu mine ne înțelegem de minune. Sticky, pilotul nostru, mă preferă totdeauna pe mine când e vorba de zboruri zise de aclimatizare. Am și ajuns la jumătatea lui noiembrie, cu diminețile lui cețoase, când soarele luminează cu zgârcenie. Suntem prea fericiți să lăsăm cețurile câmpiei englezești în schimbul unor lungi curse pe Cer Senin deasupra norilor cenușii. Sticky e un pilot extraordinar. Specialitatea lui e vânătoarea și a trecut prin momentele cele mai grele ale bătăliei pentru Anglia din care a ieșit teafăr încoronat de glorie. Comandă o escadrilă de Spitfire și ca să se odihnească între două operații pătrunde în Europa ocupată atunci când luna plină îngăduie zborurile de noapte ca să lase agenți și să ia pe alții răniți, reperați sau ceruți de Londra. Aparatul lui un Lisander cu două locuri, cocoțat pe niște picioare înalte, are fuselajul împodobit cu un desen linear ce reprezintă Sfântul, eroul meu preferat din romanele polițiste, pe care creatorul lui, Leslie Charteris, îl mai numește și corsarul vremurilor moderne. Mai ai... Entred, întreabă personajul într-o bulă ca la benzile desenate, ceea ce, pe scurt, în traducere ar suna așa. Îmi dați voie? E un joc de cuvinte intraductibil, dar plin de umorul dezinvolt al angliei aflate în război. Stichi e tipul desăvârșit al ofițerului Raf, veșnic, destins, curtenitor și binevoitor, ca toți cei care sunt confruntați zilnic cu moartea și care găsesc că viața e prea frumoasă ca să ne -o stricăm cu calcule egoiste, meschinării sau capricii de prima donă. E un maestru în meseria lui, nu lasă nimic la voia întâmplării, își face treaba cu seriozitate, dar se ferește mai presus de orice să se ia pe sine în serios. Plimbările noastre sunt pline de neprevăzut. Când zburăm la joasă înălțime, trebuie în principiu să identific fără greș terenurile convenabile aterizării noastre. Ei, tinere gentilom, te hotărăști odată ori, dormi, Câmpul ăsta la stânga merge? Ascultă, Sticky, ești obositor. Ți-am semnalat 5 până acum și ai făcut pe năzurosul, așa că puțin îmi pasă. Când o să vii după mine în Franța, de s nimeri să pice în ziua ta de plimbare, tu o să-ți aduni oștioarele de prin lucernă dacă eu o să aleg prost terenul. Ce săcitor poți să fii puștule, hai derâd să vedem, uite, colibele astea drept înainte, ok? Fie. Sticky taie gazul, se clatină de pe o aripă pe alta ca să reducă viteza, sărim peste un gard viu și picăm la o mustață de batoză pe care nu o ascundea. Lucrătorii luați ca din oală se azvârle pe burtă sau plonjează care încotro ca niște broaște îngrozite. Iar noi ne înalțăm drept ca lumânarea să ne ascundem în nori. După un sfer de oră, când mânia victimelor trebuie să se mai fi domolit, ne așezăm în același câmp ca să le cerem scuze. Sticky, ne mesete, de acord, ne întoarcem. Nu, aterizăm. Găsim un pap și dăm ceva pe gât. Te-ai scrântit de tot? Aha, n curajul. Eu să n-am curajul, bine, aterizăm, găsim un pap, dăm ceva pe gât și plecăm. Și ne alegem din istrava asta cu obzire de arest în de premiu. La finele lui noiembrie, autoritățile hotărăsc că sunt îndeajuns de instruit pentru munca pe care trebuie să o fac. Kit competent and very versatile, spun notele despre mine. Versatil e unul din acei falci prieteni de care colcă amândouă limbile. În engleză e un compliment. Mă adaptez repede și am asimilat cunoștințe convenabile în domenii foarte diferite. În franceză nu-i deloc măgulitor. Un anume colonel de stat major îmi va reproșa într-o bună zi tocmai acest lucru. Dar pune-te și explică unui brevetat al statului major subtilitățile limbii engleze. Oamenii ăștia știu totul. Am întâlnit foarte puțin cu care s fi putut avea vederi comune. Noi, compatanții din trupele de șoc, suntem niște ulcele rustice, sobru pictate, în schimb rezistăm la foc. Ei, ca niște porțelanuri prețioase de Saxa, sunt foarte bogat pictate, dar cât privește proba focului. De la 1 noiembrie, Roger Vibos se află la Londra. Arestat la Marsilia de către poliția din Vichy, a izbutit să fugă prin Spania. A cerut să mă vadă și am făcut amândoi bilanțul în timpul uneia din permisiile mele. Va rămâne în Anglia ca să reorganizeze serviciile noastre de informații? Rebotezate BCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action, materie în care, la drept vorbind, e singurul specialist prezent la Londra. În ceea ce mă privește, mă voi întoarce în Franța ca să duc rețelei noastre esențialul de care duce lipsă, fonduri și un post de emisie recepție modern. Va trebui de asemenea să organizez un serviciu de legături aeriene între Anglia și Franța, ca să trimit la Londra personalitățile ce îmi vor fi date în grijă și ca să-i primesc pe agenții inapti să sară sau să-i repatriez pe alții. Între noi fie spus, de de puțin îmi pasă. Am să mă duc în Franța ca să le duc amarazilor mei milioanele de care au nevoie, să le organizez legătura prin radio și serviciul de transport aerian, apoi să mă întorc aici cât mai repede. Pentru că sunt un răcan prost de tot, n-am pic de stofă de agent secret. Ceea ce vreau eu e să mă bat fizic fără cruțare. N-am niciun fel de vocație pentru soldat din umbră. Sunt francezi care se luptă în Libia ori alături de britanici. Lângă ei aș vrea să fiu și eu.